Nem volt a tudom Hol vannak, ha, ennyire, tudod. De ha nem megyek nincs közé. Én nem Én tudom. Na, hogy ez a... Nem az fiasza az. a... Sik. Nem, de <gül> <Még elmegy. gül> itt a Itt mit a... Már rány a szomszédban. Szí, elmondom. Mi megköszönöm. De a fekete világán ment a másik. Te a tiszteletét tette, meg most, hogy milyen rossz, hogy is fagyott. Ennyi való. Meg azt nem tudott állni. Várod, mint a fénormálaton. Az egész életedben. Sik már. Sicsi már! Szép kasszak, Nem igaz, nem, mi rossz, eljön már! Mit röövj itt fél a ma a nem, nem Nem tudod nem igaz. Csíc, Sét már! Sét! Sét már haza! Jó!